Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати, як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такому стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав «Ведіть!». В кабінет увалив цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Всіх їх через дві години не буде. Вечоріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводилися димки. Версальці насідали люто-яро, це передають у телефон. На пустельних трактах зрідко верстають обози поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога. В городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі і проливають на землю зелене болотяне світло. Потім гаснуть, пропадають. Але мені треба спішити. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба спішити, в підвалі битком набито. Я рішуче повертаюся і хочу сказати безвихідне «Розстрілять!», але я повертаюся і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати. Моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся в бік. Що це? Галюцинація? Я в тривозі метнувся вбік і скрикнув, «Ти?» І чую з натовпу Женщин зажурне. «Сину! Мій м'ятежний сину!» Я почуваю, що ото тупаду. Мені дурно, я схопився рукою За крісло і похилився. Але в той же момент Регіт громом покотився, Бухнувся об землю І пропав то доктор Тагабат. «Мамо!» «Ах ти!» Ти чортова кукло, Сісі -сі! захотів, мамо. Я вмить опам'ятався і схопився рукою за Маузер. Чорт! І кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав Ну, ну, тихше, зраднику комуни, зумій розправитись із мамою. Він підкреслив з мамою як умів розправлятися з іншими. І мовчки одійшов. Я остовпів. Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гіанське трюмо, що висіло напроти. Так, схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки право. Нікому ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне «я». І я голови не загубив. Мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? «Невже я покину чати і ганебно зраджу комуну?» Я здавив щелепи, похмуро подивився на матір і сказав різко, «Всіх у підвал! Я зараз буду тут!» Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрежав одреготу. Тоді я повернувся до доктора і чітко кинув доктора Тагабат. «Ви, очевидно, забули, з ким маєте діло?» «Чи не хочете і ви в штаб Духоніна з цією сволоччю?» І я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув.